Fariseii și câțiva învățători ai legii, veniți din Ierusalim, s-au adunat la Isus. Ei i-au văzut pe unei din ucenicii lui prânzind cu mâinile necurate, adică nespălate. Farisei însă și toți iudei nu mănâncă fără să-și spele cu mare grijă mâinile după datina bătrânilor. Când se din piață nu mănâncă decât după ce s-au îmbăiat. Sunt multe alte obiceiuri pe care au apucat ei să le țină, precum spălarea paharelor, a ulcioarelor, a căldărilor și a paturilor. Și fariseii și învățătorii legii l-au întrebat, pentru ce nu țin ucenicii tăi datina bătrânilor, ci prânzesc cu mâinile nespălate. Isus le-a răspuns, Fățarnicilor, bine-a prorocit Isaia despre voi, după cum este scris. Poporul acesta mă cinstește cu buzele, însă inima lui este departe de mine. Degeaba mi se închină ei mie, învățând drept doctrine, niște porunci omenești. Voi lăsați porunca lui Dumnezeu și țineți tradiția așezată de oameni, precum spălarea ulcioarelor și a paharelor și faceți multe alte lucruri din acestea. El a mai zis, Ați desfințat frumos porunca lui Dumnezeu. De ce? Ca să țineți tradiția voastră. Căci Moise a zis, Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. Cineva va vorbi de rău, pe tatăl său sau pe mama sa să fie pedepsit cu moartea voi din potrivă ziceți dacă un om va spune tatălui său sau mamei sale orice ai putea folosi de la mine este corban, adică consacrat lui Dumnezeu, zici că face bine și nu-l mai lăsați să facă nimic pentru tatăl său pentru mama sa Și uite așa ați desfințat cuvântul lui Dumnezeu prin tradiția voastră Și faceți multe alte lucruri de felul acesta În urmă a chemat din nou mulțimele la sine și le-a zis Ascultați-mă toți și înțelegeți În afara omului nu este nimic care, intrând în el, să-l poată face necurat Însă ce iese din om, aceea îl face necurat. Dacă are cineva urechi de auzit, să audă După ce a intrat în casă, pe când era departe de mulțime, ucenicii lui l-au întrebat care este înțelesul acestei pilde. El a zis, și voi sunteți așa de nepricepuți? Nu înțelegeți că nimic din ce intră în om, din afară, nu-l poate face necurat, fiindcă nu intră în inima lui, ci în stomac, iar apoi este dat afară. A zis astfel, făcând toate mâncărurile curate. El le-a mai zis, ce iese din om, aceea face ca un om să fie necurat ce iese căci dinăuntru, din inimă din inima oamenilor ies gândurile rele adulterele curviile, uciderile furturile lăcomiile, vicleniile mișelăciunile, faptele rușinoase ochiul rău blasfemia trufia nebunia toate aceste lucruri rele ies dinăuntru și îl fac pe om necurat. Isus a plecat de acolo și s-a dus în Ținutul Tirului și Al Sidonului. A intrat într-o casă dorind să nu știe nimeni că este acolo, însă n-a putut să rămână ascuns. Căci, în dată, o femeie a cărei fetiță era stăpânită de un duh necurat, a auzit vorbindu-se despre el și a venit și s-a aruncat la picioarele lui. Femeia aceasta era o grecoaică de origine sirofeniciană. Ea îl ruga să scoată demonul din fica ei. Iisus i-a zis Lasă să se sature mai întâi copiii, căci nu este bine să ei. Pâinea copiilor și s-o arunci la căței Da, Doamne E răspuns ea Însă și căței de sub masă Mănâncă din fărmiturile copiilor Atunci Iisus i-a zis Pentru cuvintele acestea Dute A ieșit demonul Din fiica ta și când a intrat femeia în casa ei, a găsit-o pe copilă culcată în pat și se demolon din ea. Iisus a părăsit ținutul tirului și a venit iarăși prin Sidon la Marea Galilei, trecând prin ținutul de capole. I-au adus un surd care vorbea greu și l-au rugat să-și pună mâinile peste el. El l-a luat la o parte din mulțime, i-a pus degetele în urechi și i-a atins limba cu saliva lui. Apoi și-a ridicat ochii spre cer, a suspinat și a zis: E fata! Adică deschide-te! Îndată i s-au deschis urechile și i s-a dezlegat limba. Și a vorbit foarte clar Iisus le-a poruncit să nu spună nimănui Însă cu cât le poruncea mai mult Cu atât ei îl vesteau și mai mult Ei erau uimiți peste măsură de mult și ziceau Toate, toate le face de minune Chiar și pe surzii face să audă Iar pe muți să vorbească